Mægtafgørelse, siger jeg bare. Rigsen stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre, at bolden korps der holder op? en mening. Ja, velkommen her til en af de fine københavnske salonger. Og hvor er det rart at kunne byde velkommen i sådan en rigtig salon. Når vi normalt optager denne her podcast, Østergårdsalongen, Salon, så sidder vi jo nede i sådan en lille kosteskab af et lydstudie. Så det er virkelig dejligt at være i en salon, hvor vi har udsigt over Københavns tårne. Vi sidder et smukt lokale, og der er også et dejligt publikum. Velkommen til. jeg lige en hånd. På Berlingske har vi besluttet os for at byde krisen velkommen, og det kan måske lyde som en lille provokation, men det er et forsøg på at proppe lidt optimisme ind i den her lidt mørke, tætpakket krisetid, som vi lever i. Og derfor har jeg i dag tre begavede, bramfri gæster med mig til at prøve at hjælpe os igennem dagens tema, nemlig hvordan vi som mennesker og som samfund klarer os bedst igennem en krise. Først dig, Katrine Lilleøre, sovnepræst. Det er vel nærmest dit fagområde at hjælpe folk igennem kriser. Ja. Og, øh, og kommer folk til dig med andet end personlige kriser? Altså også det, hvis man føler, at nu er, nu er samfundet en sådan krise. Jeg kan næsten ikke overskue det som menneske. Altså, øh, ja, og, og også i en kombination tit, ikke? Altså, så er der både det ene, men så var der også det andet, og så er der også alt det, der truer økonomien. Og, altså, det er ligesom om, at en krise kommer sjældent alene ja. Ja, i folks bevidsthed. Hvis du sådan skal sætte et ord på, som er godt at huske, når man skal igennem en krise, hvad er det så? Håb. Håb. Ja. Lars Christensen, urhøngelig økonom, øh, og du skal hjælpe os med at forstå, hvordan vi er havnet. I den her nyeste krise, vi er jo igennem den ene krise efter den anden. Nu er vi i noget, der ligner, i hvert fald en økonomisk krise. Et ord fra dig på, hvordan du vil definere den her krise, vi står i nu. Altså, jeg ville jo godt have sagt håb, ikke? Men, øh, men, men det var dit ord. Det var dit ord, det havde mm. Katrine jo taget. Vi har havnet her på grund af idioti. Idioti? Ja. Godt. Og så til sidst, så har jeg Michael Bang-Petersen. Velkommen til. Mange tak. Du er leder af HOPE-projektet ved Aarhus Universitet. Det var jo et projekt, som startede under corona, fordi I var en gruppe forskere, som meget gerne ville følge med i og forske i, hvordan vi som mennesker og samfund pludselig begynder at agere, når vi er i sådan en krise. Du kan få lov til at svare på, hvordan vi bedst kommer igennem en krise. Hvad er det, et centrale ord for det? Ja, men nu, nu, når jeg har ledet et uh, projekt, som hedder HOPE, så er jeg jo også lidt uh, glad for Håb, men, men det, jeg vil sige, det er uh, tillid. Jeg synes, det er dejligt, at vi har en optimistisk tilgang til det emne, vi i dag skal igennem. Men lad os lige prøve at starte et sted, som måske ser lidt mere sort ud, far, sådan for at få sat, uh, sat stemningen, Lars. Uh, den sidste uge eller to et par bankkrak. I fredags krakkede den 16. største bank i USA, Silicon Valley Bank, en bank med primært tech-virksomheder og startups som kunder. Og i går der styrtdykkede den svejsiske storbank Credit Suisse i værdi. Øh, hvad er det, vi kigger ind i? Er det er den økonomiske krise på vej over en finansiel krise, bankkrise, eller hvordan skal vi tolke de her seneste begivenheder? Jeg tror, at der er noget, der er meget vigtigt i forhold til det her. Jeg jeg har lagt mærke, at Vi siger bare ordet krise, jeg kan især mærke, når jeg taler med journalister, så siger de, øh, der er krise. Øh, krise, det var der også i 2008, så det må være det samme som 2008. Og, og det er altså lidt forskelligt. Altså, nu har vi jo faktisk haft tre år med meget, meget høj økonomisk vækst, samtidig med, at vi har haft krise. Ikke? Og, og derfor så er det lidt, lidt paradagseligt, hvad er egentlig en økonomisk krise? Så det første, jeg vil sige, det er, at vi er ikke på vej ud i 2008. Men kommer der flere bankproblemer, øh, det gør der med ret stor sikkerhed. Øh, og det er de naturlige konsekvenser af de fejl, der er begået de sidste tre år. Så lad os lige prøve at spole tiden lidt tilbage. Hvor, hvorfor er vi havnet i den her økonomiske situation nu? Øh, det, vi har haft med at gøre, det er, at vi jo ligesom har øh, nogle politiske beslutningstagere, ikke kun i Danmark, men, men i det meste af verden, som har lagt sig guide af ekstremt kortsigtede overvejelser. Øh, og det starter marts april måned 2020 hvor at der indføres mm. nærmest noget der minder om tilstand. vi lukker verden fuldstændig ned og hvis der er nogen der pipper om at den slags har langsigtede konsekvens og så bliver de kørt direkte ud på sidelinjen øh, og de skal bare klappe i jeg har beskrevet det på den måde at sige forestil jer nu at, at vi skulle til eksamen på Københavns Universitet første års prøve i makroøkonomi man får opgaven der står Forestil dig, at vi lukker hele økonomien hjem ned. Alle sendes hjem på en dyr, dårlig og lang ferie. Den ferie finansieres ved, at vi sender checks til Gud og hver mand. Det finansieres ved, at vi udsteder nogle statsobligationer. Det finansieres ved, at vi ringer til centralbankerne og beder dem om at trykke nogle penge for at købe de statsobligationer. Analysere, hvad der vil ske. Hvis, de, hvis en studerende ikke skriver, så vil vi vil få meget høj inflation, så vil de være dumpet. Og hvad er der sket? Der er sket det. Det ville være et mirakel, hvis Men det ikke i dag er, er fortællingen jo også politisk i høj grad, at det er på grund af krigen i Ukraine og ja. forhøjet energipriser osv., som også, gør, ja. at, at inflationen er stukket af. Ja, og det er jo meget behentligt, fordi så har det jo ikke noget med de politiske beslutningstager, hverken Danmark eller Europa eller USA, at gøre. Vi parkerer ansvaret et andet sted. Men vil og, du fornægte, at det trods alt har været en katalysator? Øh, har det påvirket energipriserne? Ja men det er en relativ pris, det er én pris. Hvis vi kigger på den økonomiske vækst, hvis det havde været et rent, det vi kalder et udbudsjok, hvis der var energipriserne, så skulle BNP jo ikke være blevet ved med at vokse, så skulle arbejdsløsheden ikke være faldet. Så skulle arbejdsløsheden være stedet, så skulle BNP være faldet, og så skulle inflationen være. Alt tyder på, at det her det drever af forlemtlig finanspolitik, forlemtlig pengepolitik. Så sker der alt muligt andet undervejs, øh, men, men, men hvis vi bare laver analysen og ser bort fra krig, og ser bort fra skib, der ligger på tværs US-kinalen, så har vi fået fuldstændig samme resultat, hvis det er ind i en økonomisk model. Så derfor kan vi vi kan godt finde på alle de her ting, men det, der er jo behendigt i det her, det er, de negative konsekvenser af det, vi gør, det nægter vi som politisk beslutningstager at se øjnene. Og inden vi lige taler videre om, om den del, Lars, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Michael, hvor, hvorfor reagerede politikerne, som de gjorde? Var det naturligt i virkeligheden? Jamen, jeg tror det der det der skete der i i marts 2020, det var øh, øh, så, så at sige kampen for moderniteten, at man så billederne fra øh, Bergamo i øh, i Italien, hvor øh, lastbilerne kom kom kørende ud med med liv. This is what a total lockdown looks like in the center of the coronavirus epidemic in Italy. This is Bergamo, the dead center. Og så tænker man sådan må det simpelthen ikke være, eller sådan er det ikke I et moderne mm. samfund. Der er det os, mennesket, der har kontrol over naturen, og, og nu gør vi alt, øh, hvad, vi, hvad vi kan. Så på den måde så var, det, var det statens genkomst i forhold til at holde, holde hånden under samfundet, eller vise statens styrke, og en del af det blev så også, at man holdt øh, hånden øh, økonomisk øh, under den ene eller den anden. Genkomst kalder du det. Er det jo også sådan på i stedet for markedet, eller hvordan skal det næsten forstås? Jamen i hvert fald så, at man jo gjorde en, en masse ting, som, som ikke handler om at lade markedskræfterne rode, men, mm. men hvor at man siger, at vi skal have en stærk stat, og staten holder hånden under øh, os, os alle. Mm. Katrine, er det ikke meget naturlig reaktion, at politikerne de fandt på alle de her kreative løsninger, som Lars nu ikke bryder sig om, også lidt i bagklodskabens lys, ikke? så måske tænkte. det. Vi aner ikke, hvad det er, vi står overfor. Nu skal vi lige nu skal vi hjælpe det også igennem en krise. Det var jo et kæmpe kontroltab for alle. Altså, øhm, Barbara Bertelsen, hun stod jo for en one-liner, vi alle sammen kan huske, hvor lige så snart vi sidder her og ser at alle sammen, så kan vi alle også huske, at hun sagde, håb. et is af strategy. Og det er jo sandt. Og tak for, at departementschefen skal igennem der. Fordi der var sådan set ikke nogen, der var i gang med at handle. Og så kan det godt være, at de overreagerede, fordi de blev bange alle sammen. Og de jo var enige om alle sammen at blive mere og mere bange. Men øh, for tiden, der er mor og jeg med og det er jo fordi, jeg er lidt nørdet. Det er præster tit. Så jeg øh, nørder i Hanna Arndt som jo er øh, spændende at læse på nu og en tidspunkt, fordi hun jo brugte det meste af sit faglige, filosofiske liv på at øh, efterrationalisere over, hvad der skete øh, efter, under 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Og det, hun siger spændende nok, det er, at en ting er det onde. Altså, Det kan man så selv oversætte, hvem det er lige nu. Ikke? Den onde despot. Men en ondskab, der er undervurderet, det er dem der bortforklarer frygten. Og, og rationaliserer sig frem til at det at de handlede af frygt, at det var en god idé. Er I med? Altså hun siger i virkeligheden det er nemlig ikke noget problem at man handler i frygt. Altså det er ikke ondt i sig selv, det er menneskeligt at blive bange. Det er fint. Men det, der kan være, være noget, der så sige, leder, så sige, hvad det, lægger op, og lægger sig op af ondskab. jeg behøver engang sige samarbejdspolitik her, vel? Det er det, at man altså af frygt lader det, så sige, få den konsekvens, at man ikke handler imod det onde. Og derefter kalder man det oven i købet, at det var det eneste, man kunne gøre. Det er ondt. Det er dumt. Det går ikke. Og derfor kan jeg godt mødes med dig i det med at sige, godt så. De var bange. Det er fint. Det kan vi alle sammen være. Og håbes not a strategy. Og så satte de i gang, og så blev de måske så bange, at de forsøgte at håndholde verden på en måde, som har fået konsekvenser, som, altså, som vi nu sidder i. Det jeg er jeg enig i. Det, der kan være problematisk politisk i vores politiske øh, demokratiske samtale, det er hvis vi ikke har politikere, og det tror jeg måske lidt, vi har. Jeg er ikke sikker på, at de er så lukkede, fordi så bliver jeg i hvert fald også rigtig ked af det, og så bliver det håbløst på en eller anden måde. Hvis der slet ikke er nogen, der vil vedkå i det politiske, at de overreagerede, at det var for meget, at de nok ikke en anden gang ville gøre det helt på samme måde. Og der ved jeg, der tror jeg, at vi er lidt uenige, du og jeg, om hvorvidt det er sådan, nå, nu tager vi bare det hele og giver det Ukraine skylden, fordi det er ikke kun det, jeg hører. Jeg hører sprækker en en eftertanke her om, hvad der skete under covid. Men det er nok lidt, som man har øre at høre med. Det ved jeg ikke. Øh. Må jeg bare lige, bare lige for at runde den her, det her emne af, hvor, altså også om, hvor er vi i dag? Altså, nu, nu er du jo meget kritisk over for nogle af de beslutninger, der bliver taget, og ligesom siger, at det har en helt naturlig konsekvens, og derfor ender vi så med den inflation, som vi står i i dag. Men det ser jo ikke ud som om, at den økonomiske krise nødvendigvis bliver så... Hård eller så dyb, som vi måske havde frygtet. Altså, nu så der kommer tal for beskæftigelsen i går, tror jeg, hvor, ja. øh, som stiger for øh, 24. måned i træk. Vi er omkring næsten 3 millioner mennesker i Danmark i beskæftigelse. Det er rekordhøjt. Æm, hvad, har vi ikke håndteret den krise nogenlunde, trods alt? Hvad siger tilskuerne, hvad jeg sige? <laughs> Æm, der er en omkostning, der er en regning. Det har været meget populært at sige, at ingen regning var. Der var en regning, og den skal betales og den bliver betalt i form af højere inflation, højere renter. Øh, så nej, det har vi konteret særlig godt. Men jeg, jeg, jeg hører ikke til dem, som bare siger, at krise, det betyder, at BNP falder med 10%, det betyder, at arbejdsløsheden skal op i 15% eller sådan noget, overhovedet ikke. Mm. Øh, jeg har, lever blandt andet at investorer. og bestemt ikke det, jeg fortæller, at det er et eller andet scenarie, der spiller sig ud. Øh, og at, at jeg er ikke specielt bekymret øh, for, at verden bryder sammen. For fundamentalt set, så er jeg ret optimistisk om den verden, vi lever i. Som mennesker kommer vi igennem problemer. Men, men, men det har jo en omkostning. Øh, og tømmermændene er først lige begyndt at sætte ind. Altså, øh, fordi vi har jo hele tiden lige taget en torg mere af vodkaflasken. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt så skal tømmermændene tages. Jeg vil gerne spørge dig, Michael Bang. Når du sidder og kigger tilbage på alt, hvad der skete i, i corona-forløbet, hvad har så været, hvad har det, hvad har det vigtigste konklusion været for jer om, hvordan man kom bedst igennem krisen nu? Nævnte du ordet tillid. Hvad har været afgørende? Ja, det, som, som det tyder på, det er, at, at lande, der har, lande, der har haft større tillid, de er kommet bedre igennem. Og, øh, og det er så i særdeleshed, har man mål på, på antallet af eksempelvis, der er blevet, øh, blevet smittet. Så der er blandt andet et studie i, i det tidsskrift der hedder The Lancet, som, som et af, af de førende medicinske tidsskrifter, konkluderer, at hvis, hvis bare verden var som Danmark, altså hvis, hvis resten af verden havde samme tillidsniveau, som vi har her i Danmark, så ville 40% færre på global plan blive, blive smittet. Øh, og, og det er jo et helt øh, vanvittigt stort øh, tal. Hvordan i alverden øh, når man til den konklusion, at øh, høj grad af tillid i samfundet, det vil have ført til færre smittede? Ja, det, det, er ikke, det er ikke fordi, at man er bedre til at, at vaske hænder, øh, hvis man har høj, øh, høj tillid. Men det gør, at man i højere grad... Men det gør, at man i højere grad agerer i fællesskab. Og det vil sige, at man kunne sådan set også have fået en tillidsfuld befolkning til at gå i en, i en lidt anden retning. Altså eksempelvis den lidt mere svenske retning og sige, at vi prøver sådan set at, at balancere tingene på en, en, en lidt anden vi måde. Vi har stor tillid til myndighederne, så vi har også ret autoritetstro i forhold til de beslutninger, der bliver taget. Det øh, er at, at den grundlæggende idé. Så dels at vi tror på det, myndighederne siger, men vi tror også, at alle andre lytter til... Øh, til myndighederne. Og, og det, den sidste del er faktisk øh, afgørende, fordi man kan sige, at øh, vejen til at følge øh, myndigheders øh, anbefalinger, den er brolagt med dårlig samvittighed. Og den øh, dårlige samvittighed, det handler om, at vi tænker, at andre vil se skævt til mig, mm. hvis, øh, hvis jeg ikke gør det. Mm. Og, og derfor så denne her opfattelse af, at jamen, vi agerer sådan set i fællesskab og de andre gør det også, er, er relativt afgørende fra. Og et jo også kan jeg huske jo en ret klar sådan hvis mm -hmm. man ikke gjorde, altså hvis man nu var mm -hmm. syv i stedet for fem til den familiefest. Det er der ingen tvivl om. Det er ingen tvivl om, at tillid har, øh, eller det at gå i takt, har nogle, nogle mørke sider. Og noget af det, som vi har øh, gjort i, i vores forskning, er at prøve sådan at kigge på global plan, øh, hvem. Hvad er det for nogle lande, hvor der er fordomme mod øh, folk, der ikke har taget imod øh, covid-vaccinen? Og, og der kan vi se, at det er der sådan set i rigtig mange lande, men der, hvor de er allerstærkest, er faktisk i lande med høj tillid. Mm. Så det, at du har denne her tillid, som gør, at mange, at flertallet følger anbefalingerne, det betyder så, at dem, der ikke gør det, de bliver ramt desto hårdere. I er jo også kommet frem til, at tilliden faktisk er faldet i det danske samfund under... Øh Krone. Jamen, Hvorfor man, sker det? Man kan sige, at det der er udfordringen, det er, at, at tillid er sådan en ressource, som man bruger i, i krisetid. Og det er fordi kriser, de, de gør øh, ondt. Øh, og i særdeleshed kan vi se i vores forskning, at, at dem, der har øh, fået, øh, fået øh, omkostninger eller oplevet omkostninger under nedlukningerne, altså at føle sig ensomme, at kontroltab, jamen de, de frustrationer, dem retter de mod øh, myndighederne. Mm. Yeah. Og så, så yeah. samtidig med at, at tillid af den her ressource til at håndtere krisen, så evoderer krisen sådan set selv samme ressource. Og det vil sige, at krisen mm. gør, at vi både økonomisk, men også tillidsmæssigt mm. sådan set står står dårligere rustet mm. til de næste kriser, Så hvis der vi håber, kommer en ny krise mm. nu, så vil vi faktisk være dårligere til at håndtere den? Ja, problemet er, at, at det ikke hvis, vis. Altså, mm. Det er jo ligesom kriserne, så der er ikke mm. andet end problemer. Mm. Det er det. Hvad var det for nogle øh, sager eller situationer, der især gjorde, at tilliden faldt? Ja, vi, kan, vi kan relativt tydeligt se i vores, øh, i vores data, fordi vi samlede ind, Dag, dag til dag, der kan vi se, at der var noget omkring sådan, november 2020 og nogle, nogle mink. Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den noterede smitte den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. Nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Øh, som, som satte sig i, i, i tilliden. Men ellers så også simpelthen den lange, lange nedlukning, som der var fra december 2020, og så ind til sådan aprilstykker. Mm -hmm. Denne her øh, udmavrende, udmattende oplevelse af at, at sidde derhjemme i lang tid, mm -hmm. altså det er også noget, der tager på tilliden. Der var også et øh, pressemøde, hvor statsminister begynder at genindføre nogle restriktioner. Mm -hmm. Æh, det var heller ikke godt for tilliden. Nej, øh, fordi det vi, det, vi ved, eller det, som, som vi blandt andet også har lært af, af coronakrisen, og egentlig også godt vidst ene, det var, at, øh, at når man er sådan en krise, så skal man passe på ikke at grave grøfter dybere, fordi øh, der opstår mange grøfter. Og det, som der skete på, på det pressemøde, du refererer til, det var, at, øh, at Mette Frederiksen, hun gennemførte restriktionerne og sagde, at det er også jer, øh, ja, de uvakcineredes øh, skyld, og... Øh, nu skal gå ud og vaccinere vaccineret, og vi gør tingene mere besværlige for at presse jer øh, til det. Og der kan vi altså se, at inden for en uge, så faldt øh, tilliden blandt de uvaccinerede til øh, myndighedernes håndtering med, med 13 øh, procent point. Okay. Og, og vaccinerne beskytter ikke mod smitte. Det er ikke det, de er testet til. Det er ikke det, de er designet til. Øh, så på den måde så var det egentlig forkert, det du blev sagt. Så hvis øh, man nu skal, øh, hvis nu tillid er sådan en grundkomponent i at klare sig godt igennem en krise, øh, hvordan, øh, hvordan opretholder vi så den? Jamen, eller genopbygger i nogle tilfælde? Dels del, så, så er det et langt sejt træk, og det er det, der, det, der er problemet. Altså, hvis vi, hvis vi går, til, går tilbage til starten af 80'erne, så havde øh, den, den gennemsnitlige dansker samme øh, tillidsniveau som den gennemsnitlige amerikaner, hvilket ikke er øh, super højt. Og så har vi ligesom langsomt fået bygget det op, øh, og det har vi blandt andet gjort ved at få bedre og mindre korrupte politiske institutioner siden øh, 80'erne, som det ser ud som om, det er den centrale øh, forklaring. Så øh, vi havde sådan et, et peak i tilliden til politikere i Danmark i 2007, og så ramte finanskrisen, og så øh, begyndte det at gå ned derfra. Og nu har vi coronakrisen, som gav endnu et... Øh, et hug. Så på den måde, så, så står vi ikke så godt rustet, som vi gjorde mm. tidligere. Inden vi løber, går videre til at sige, øh, høre lidt om, hvad forskning siger om, hvordan vi mere som individ øh, klarer, øh, klarer øh, kriser bedst, så kunne jeg godt tænke mig at få dig på banen, øh, Katrine Lilleøre, øh, fordi den her, den, den måde vi bedst kommer igennem som enkelt menneske, ikke sådan som samfund og sådan. Men hvordan hvis man hvis man bliver ramt af så sådan en krise som enkelt individ, hvad, hvad er din erfaring der hjælper folk allerbedst igennem? Det er jo meget individuelt. Det er det. Men min erfaring er, at, at hvis man har en en religiøs praksis i forvejen, hvis man er vant til at bede sit fader vor. Hvis man har et kirke, hvor man går hen og får sunget livsmod og, og håb ind, hvis man har et sted at vende sit bedetæppe, så er man meget bedre rustet til kriser i sit liv i almindelighed. Dem, der ikke en religiøs praksis har, de står, og enten det er deres elskede, der dør lige pludselig, eller, eller det er deres økonomi, der falder sammen. De, de står dårligere rustet til at, at finde ud af, hvor de kan stille sig og bevare det menneske og det liv og den håb, som de, ja, de har svært at gribe ud. Men det, der jo ofte sker i kriser, det er jo også, at man oplever et kontroltab. Og hvordan skal man håndtere et sådan kontroltab som menneske bedst muligt? Jamen, altså, det er der hvor kommer ind. Fordi hver gang, du beder dit hvor, så kommer du i tanker om, hvem der i virkeligheden har kontrol. Det er dagligt, og det var det, de gamle vidste, det er dagligt lige at komme ned i magtesløsheden, og så vende sig imod den, man håber, vil tage sig af en, og, og løfte en, og forresten også gjort det, lige siden man blev født, dybest set. Fordi det, der har båret mig i mit liv, det var der ikke det, jeg gjorde. Det var da egentlig det, de andre gjorde, og det Gud gjorde. Jamen, og det var ikke det, jeg selv gjorde, jeg gik der tit selv i vejen i øvrigt. Sådan har jeg det. Monika også, der er et par stykker andre. Hvis man helt ærlig med sig selv, behøver jeg ikke sige det til nogen. Altså sådan set, lige for øje på, at det bedste i dit liv, det var der ikke din egen fortjeneste, så har du altså for overmod i din selvforståelse, bliver nødt til at sige. Det er der i høj grad også held og lykke og velsignelse, og nogle af os kalder det Gud. Og det at komme i nærheden af den afmagt dagligt, eller i det mindste en gang om ugen om søndagen i hvert fald, det gør, at man måske ikke er så uvandt med den, når den reelt og fysisk rammer. Faktisk. Så vil jeg gerne springe til dig, Michael, fordi var, øh, var politikerne gode til under corona og indgyde det håb i folk? Det, hvis, hvis vi kigger på, på, hvad folk sådan oplevede, så oplevede de i høj grad, at jamen, vi ved, hvad vi skal gøre. Og, øh, og, og vi ved, at ved at gøre det, så kommer vi, så kommer vi hen øh, på, den, på den anden side af Krisen. Men, men jeg oplevede også tit, at, at når man kigger på den meget konkrete øh, kommunikation, så var det, var det tit nogle smittekurver, der, der gik mod øh, himlen. Mm. Æh, så man på den måde øh, tit forsøgte at lede igennem, igennem frygt. Og, ja. og, og der ved vi, at, at det ikke er det, der fungerer øh, bedst. Altså, Hvad sker der, når man frygtkommunikerer i forhold til at få folk til at følge regler, eller stå sammen om at løse en opgave? Jamen, øh, dels så, øh, så, så skærper man opmærksomheden. Altså frygt, der, der er få øh, ting, som, som skærper opmærksomheden så meget som at, at være, være ængstelig. Men man begynder i høj grad også at, øh, at lede efter ting, hvor med man kan komme ud af den situation, Og det kan betyde, at man kan gøre alle mulige uhensigtsmæssige ting. Og et, et eksempel på det, det var her, øh, da der var øh, særlig fokus på om atomkraftværkerne i Ukraine, de øh, vil springe mm. i luften. Jamen, det folk gør, det er, at de går ud og hamstrer jod, fordi det har de læst på internettet, at, at det er en god ting, mm. på trods af, at den der jod altså ikke er virkningsfuld, mm. hvis, hvis det skulle ske. Så man I sige frygt for folk til at handle. Så det, der egentlig er det centrale for sådan et, et adfærdsperspektiv eller et, et krisehåndteringsperspektiv, det er at, at bruge håbet eller skabe øh, en oplevelse af, hvad er det, for en måde, der er hensigtsmæssigt at handle på, og det er der, netop håbet kommer ind, eller det vi i høj grad er sådan forskningsmæssigt kalder, sådan en, en kompetencefølelse, at du, du føler, at du kan mestre øh, den krise, du står i, og, og du ved præcis, hvad du skal gå hen, hvor du skal gå hen, og du har en oplevelse af, at du er en. En brik i en større øh, strategi, som hvis vi løfter i flok, så kommer mm. vi om på den anden mm. side. Mm. Æ, Katrin, det ved jeg, at du øh, tidligere også har, har skrevet og, og debatteret om netop øh, den her frygtkommunikation, som, ja. øh, som især ja. statsministeren benyttede sig ja. af. Hvordan oplevede du det? Jo, men altså, der er ingen tvivl om, at, øh, at jeg, og jeg, tror, at vi kan, jeg kan jo næsten mærke det herinde. Vi er jo sammen i det. Altså, når vi begynder at gå ned af de der stier, ned i de, de, i de pressemøder, og, og nogle af os har skrevet ret vrede ting og har været meget magtkritiske, vil jeg sige. Jeg har faktisk aldrig været så vred på en statsminister, som jeg har været på, Mette Frederiksen, for jeg synes, hun var virkelig dårlig på visse tidspunkter i, i den øh, covid-håndsæring. Det må jeg nok sige. Og jeg synes også, fuldstændighed med dig, at der var nogle, nogle misbrug i information, altså tilliden til, til Sundhedsstyrelsens oplysninger, man argumenterede med nogle helbredsting eller nogle sundhedsregler, som ikke var verificeret. Vi kunne ikke få at vide, hvor dataen kom i ulige de andre nordiske lande. Der er altså adlæg jo af forskellige ting, der var forkert gjort. Ingen tvivl om det. Når jeg i dag begynder med at sige det med Hanne Arendt, så er det fordi, prøv lige at høre, demokrati er altså den bedste af alle dårlige styreformer. Det er alvorligt lige nu, apropos den tillid, vi skal opbygge. Jeg er helt med på, at vi skal være venneres kritisk tilbage og kigge på, hvad kunne gå galt. Men ærligt talt mener jeg også, at de politikere, der sidder der nu også i Folketinget, har også gjort en indsats. Vi har ikke længere. Der, er en fælles, der skal være et fælles politisk flertal nu, hvis man laver, går ind og laver et epidemiråd næste gang. Vi havde en étpartiregering. Jeg vil bare minde om, det har vi ikke nu. Og det skulle vel ikke være, fordi at selvom hun nødigt indrømmer det sådan lige umiddelbart, fordi hun har også har sin ære og værdighed, den statsminister, så har hun jo flankeret sig med to andre nu, og endda en visestatsminister. Og det kommer der den, øh, den situation igen, så er de flere. Og det er jo allerede en god demokratisk øh, ting. Så jeg vil bare sige, hvis vi begynder at sige med Hannah Arns, at det der, det gjorde de af frygt, det er vi jo enige om. Hun var jo også bange selv. Det kan vi jo se. De var godt. Så tog de nogle frygtsomme beslutninger. Godt, det gjorde de. Mens hvis vi nu begynder at sige, og de vil forresten ingen gang indrømme det, på dig. Så skal vi bare vide, at så begynder vi som befolkning at sige, derfor har vi onde magthavere, fordi de vi gik med i frygt, og nu siger de, at deres frygt var det rigtige at gøre. Det er for mig et fantastisk springende punkt, vi har at gøre med her. Og vi skal passe sådan på, for det ligger lige til højre ben bare at hisse op en gang til. Men rolig nu. Vi er kun mennesker alle sammen. Og jeg mener faktisk, at vi er landet efter det covid utrolig pænt i forhold til. Også selvom man altså, selvfølgelig har jeg fået in ikke fået inflation. Det er da klart, <laughs> hvad man regnede med. Men, men jeg synes måske ikke, det har været så drabeligt, som man kunne have frygtet. Og vi har måske faktisk ved at lære noget, også på Christiansborg. Jeg synes, man ser tegn på det.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 det her med at reflektere og evaluere, hvordan det gik, og hvordan vi kan bruge det fremadrettet. Hvad har interessen været for det i forhold til jeres projekter og øvrige institutioner, som jo virkelig altså, skulle have en stejl læringskurve, mens det stod på? Jamen, jeg, jeg, jeg er egentlig enig meget af det, som, som Katrine siger, at der er en... Øh, man, man har ligesom fået ændret nogle, nogle procedurer hen ad vejen. Hvis man kigger på, på epidemiloven, jamen så så øh, i, i, sidste, i sidste ende, så, øh, så endte man med at have uafhængige eksperter i Epidemikommissionen, blandt andet øh, mig. Mm. Øh, og, og vi kom ind i december øh, 2022, og, øh, og møderne er så stoppet per 1. Øh, marts her 2023. Så, så på den måde, så, så kom man, <laughs> man kom frem til en, en model, som... Øh, som, øh, som, som forsøgte at have en, en bredere forankring. Men, men når det så er sagt, så, så oplever jeg også, at politikerne i høj grad har et, et behov for, måske ikke at tage den, den snak omkring evaluering sådan ude i det, ude det åbne rum, og have sådan en, en, en general øh, evaluering. Øh, jeg ved, at, øh, at Statens Serum Institute arbejder vist lidt med en evaluering. Jeg ved, at Sundhedsstyrelsen arbejder ikke med en øh, evaluering. Er det ikke... Altså, øh, der, der må jo være så meget læring i det her. Øh, jo, men det synes jeg er opsigtsvægtende, og jeg, jeg, der er faktisk en høring på, på Christiansborg her i, øh, i maj, øh, hvor, hvor at, at vi er nogen, der er indkaldt øh, af epidemiudvalget til at, at, at komme noget refleksion, men generelt set så er der ikke planlagt sådan store evalueringer, som der blandt andet har været i, øh, i, i Sverige, og, og jeg synes, der er noget læring, som vi har, har brug for. Man kan sige, at det der, det, der sådan set gør alle omkostningerne, det er, at vi trods alt tager noget læring med fra det. Altså, at der er en lang række parametre. Du bevæger dig i et, i et rum med ekstrem mange parametre. Der er økonomien, der er trivslen, der er øh, grundlæggende demokratiske rettigheder, øh, der er øh, selvfølgelig øh, sundheden. Og det, man bliver nødt til at, at have data på samtlige af de parametre så godt som muligt. Så det er ikke nok bare at følge en, en smittekurve, Man bliver også nødt til at have data, eksempelvis på, hvad tænker befolkningen, noget af det, som, som vi blandt andet har forsøgt at levere ind i, i hele øh, processen, men også selvfølgelig økonomiske modeller, men også, hvordan går det her ud over øh, børn i, øh, i skolen. Og, og sådan set så prøve at håndtere krisen ved at, og have et, et, et tværfagligt blik på den, og forsøge at erkende, men der er ikke en rigtig løsning, der er nogle politiske prioriteringer, som man skal gøre med åbne øjne omkring, hvad er det, vi, hvad er det for, nogle, for nogle ting, vi offrer for nogle andre øh, ting. Men er du også, at nedlukninger som sådan vil være en del af værktøjskassen, hvis vi løber ind i en pandemi igen? Øh, det mener jeg helt sikkert bør være en del af værktøjskassen. Jeg siger ikke, at samtlige ting, der blev gjort under under pandemien var det rigtigt, men som et, et del af et generelt pandemiverktøj så følte blev man nødt til at gå nedlukninger. Men har det ikke gjort det ved os alle sammen? At vi nu har forstået, at vi skal dø. Altså, at man godt kan komme til at dø af noget. Og derfor så kunne det også godt være. Og det tror jeg simpelthen også, at man er ikke er så bange for politisk måske længere at, at kunne indrømme, at nogen kommer måske til at dø af det her. Det var jo sådan en fantastisk kommunikation, vores statsminister havde med, at nu skulle ingen dø af det lige pludselig. Og det var måske lidt meget at love. Og der mener jeg, at, at der vi måske nok, tror at til, at hvis der kommer en pandemi igen, så vil der nok være plejehjem, der måske ikke bliver lukket helt så hårdt ned. Fordi at vi har opdaget, at der måske er nogen, der gerne vil have lov at have deres sidste måneder sammen med nogen, og så dø af den der virus frem for at sidde der helt alene, og jeg tror ikke at at man vil være så bange for at risikere at dødsfaldet for eksempel på plejehjem stiger næste gang, hvor det lige nu så havde altså, så ved jeg ikke, så blev det til med det Frederiksen og konsorter at det værste, der kan ske i et samfund det er de gamle dør. Hvilket jo er, en, når man ser det bag den lille smule, øh, specielt fordi vi skal alle dø, og det er jo fantastisk, de er allerede blevet så gamle og, og, og sådan. Men der er måske også nogle børn, der skal leve. Altså, der, jeg tror, der kommer til at blive vendt et hensyn om, og det øh, vil der være befolkningsopbakning til, Spørgsmålet var, om der var det lige der, da det hele brød ud. Hun reagerede jo som den almindelige dansker, ganske enkelt. Ja, det og det er bare der, for hun skal have lidt og også en krammer midt i det hele. Kan I ikke nytte noget, at vi bliver så vrede på hende hele tiden? Vi skal gøre det til sådan en hovedregel her. Hun er jo selv vred ja, hele tiden. Nej, det er hun faktisk ikke. Ej, jeg synes bare, jeg vil bare sige, altså, ro lige nu. Det er så let at give magthaver op med alle sammen skylden. Vi må også gribe i egen barm. Hvordan var det, vi selv lukkede os ind i starten af angst for at blive ramt af et eller andet udnævnligt. Det gjorde vi jo. Nu er vi blevet bedre til det. Jeg siger det bare. Men hvis vi ikke har et samfund demokratisk hvor vi stiller vores politikere og vores beslutningstagere til ansvar. for ja, de, det gør vi selvfølgelig, de, de, Skal vi. De, nu, altså. de handlinger de laver, mm. øh, så, så, så bliver de så er det ikke et demokrati mere. Nej. Øh, og og det handler ikke kun om hvordan vi stemmer, det handler også om at vi har en åben mm. og ærlig diskussion om fejl Enig. Øh, og, og, og opgør, så at sige, hvad har omkostningerne været. Vi har en udvikling i tilliden i Danmark, og i øvrigt også i resten, i store dele af den øvrige vestlige verden, fra et eller andet tidspunkt i midten af 80'erne og frem til 2006-2007 uh, 8. Hvor vi har den her. Og hvad er det, der sker for eksempel med den økonomiske politik? Det er den økonomiske politik at det, vi kalder regelbaseret. Centralbanker bliver uafhængige. Vi får transparent til de offentlige finanser. Det lyder altså som teknokratagtigt, men det jo handler jo om, at borgerne kan se, under hvilke motiver yeah. centralbanker gør noget, hvad politikere gør noget, og det er sket det omvendte fra 2008, det bliver brændslukning. Altså det hele er en brændslukningsting. Og når jeg taler om, at vi har sådan en when in trouble double, så er det, at det nærmest der blevet sådan en, de synes så hige efter krise. Statsministeren, hun iklæder sig sort tøj, når hun skal holde krisepressemøderet senest i forbindelse med Ukrainefonden. Øh, der, der skal være det her. Øh, jeg er øh, arbejdsmæssigt relativt ofte på Island, og øh, som, en, som en god islands ven, har sagde til mig, da der var et vulkanudbrud sidste år, så samledes politikerne i den, på den selv samme måde, som under coronaen. Og altså, man sagde, der er vulkanudbrud heroppe hele tiden. Vi ved, hvordan vi skal forholde os til det. Men nu har politikerne forelsket sig i krisefortællingen og den her hvad økonomer kalder diskretionære valg. Vil du nogensinde have kommenteret på, at Lars Lykke kom i et sort jakkesæt til sådan en? Altså det synes jeg simpelthen... Det er præcis, hvad denne statsminister også er udsat for, fordi hun er kvinde. Nej. Det, er, det er meget, meget svært at gå ind i gert og finde noget passende. Hvis man ikke tager noget sort på, lige præcis til den lejlighed, må jeg lov at sige, at det er derfor, at det vil være sjovt at tale om fremadrettede kriser. Jeg vil gerne tale om Lars Lykkes påklædning. Kunne vi godt Men... tale om fremadrettede kriser? Fordi det der med at tale om den krise, der var, den bliver så personlig. Den bliver så under lavmål, og vi bliver intet jo, af det. Vi Katrine skal nemlig have gennemsigtighed, jo, som du siger. Den er jo vi personlig, skal... fordi det er nogle faktiske beslutningssager, der jo, træffer Men hvis valgene. vi samtidig hele tiden vil klære, af krisen ved at klynge statsminister og dem, der bestemte op i lygtepæle, samtidig med at vi gør det, så får vi ikke noget ud af det. Det er derfor, jeg tror, at der er groner og Inge foran os i forhold til at lære af den krise, der var. Fordi jeg tror, der er læring i gang, og vi skal også bede om den. Men vi bliver nødt til at komme på afstand af den der samtale, Fordi så får du bare... ikke de politikere med til men, at tale men, men, om men det Katrine, med. hvis den person Hvad? tager og jacke, spiller rollen, hvis det er mig, der bestemmer, og ingen andre, der bestemmer, så må det også være den person, der bliver taget ansvaret. Hvis det regler, hvis det er, at vi gør tingene på den her måde, hvis man havde en epidemilov, så som man rent faktisk havde holdt, som vi havde den 11. som sagtens skulle rumme med det her. Hvis centralbankerne havde opfyldt deres inflationsmålsætninger, hvis finansministererne havde overholdt de forpligtelser, de har i forhold til EU-regler osv. verden rundt, så havde vi ikke behøvet at pege fingre af enkelte og sagde, nu er jeg in charge. Og deres poklædning. Nu stopper vi lige med det, Frederiksens diskussion, selvom den kan være både interessant og relevant. Men... Katrine peger jo på et punkt, som, som bringer mig derhen, hvor jeg endnu gerne vil slutte, netop at se lidt fremad. Altså, med den situation, som vi står i nu, med den økonomiske situation, vi er i, øh, Lars, hvad, hvad vil du øh, anbefale? Hvad vil du håbe, at politikerne gjorde nu? Jeg vil meget, meget gerne tilbage, at vi fandt regelbogen frem. At vi gjorde det fuldstændig klart, hvordan vi agerer. Og vi, vi står over for det økonomer kalder et tidsinkonsistensproblem. Hvad der synes rigtigt lige nu, som kan vi være meget, meget svært fra at holde os væk fra, det vil have nogle store omkostninger i fremtiden, hvis vi ikke binder os til masten. Og det bliver vi altså nødt til. Vi bliver nødt til at finde de regler frem. Vi bliver nødt til også at fortælle befolkningen, der er omkostninger på ting. Vi bliver nødt til at acceptere, for eksempel, at vi skal bruge flere penge på forsvaret og være helt åbne om det, så må det betyde højere skatter eller lavere offentlige udgifter. Hvad det nu gør? Vi må også sige... Hvis en bank kommer i problemer, så kommer vi ikke bare og alt. Og hvis, hvis der er en, der får en højere elregning, så kan vi altså ikke bare flyve rundt og dele checks ud til alle. Fordi den check skal betale din nabo. Michael Bang Petersen, er der noget af det, som du fandt frem til i coronahåndteringen, som du ville ønske, at politikerne huskede i den økonomiske krise, vi står i nu? Ja, jeg... Jeg er, er sådan set enig på, på mange måder med, at, at transparens i, øh, i beslutningens øh, grundlag er ret afgørende. Et, et eksempel øh, på, på det, det er hele diskussionen omkring stor, stor bededag, øh, hvor at, øh, fortolkningen fra politisk side af, af modstanden mod øh, at fjerne stor bededag, at det, er, det handler om, at der ikke er en krisebevidsthed. Men, men alle de undersøgelser, der findes, tyder på, at der er en stor øh, krisebevidsthed, ikke mindst når det handler omkring, Æ, Ruslands æ, invasion af Ukraine. Men, men, men folk er ikke villige til at betale omkostninger, som de får dårlige argumenter æ, i forhold til. Og den der en-til-en forklaringsmodel, som der er etableret med at sige, jamen, æ, hver, hver gang, du arbejder en time på, øh, på det, der øh, engang var store bededag, jamen så øh, kan vi sende flere I de gamle tanks. 12 minutter. Yeah. Så noget mere, øh, noget mere transparent, nogle bedre argumenter? Ja, yeah, lige, lige præcis. Men, men jeg tror desværre, at tingene er, øh, er kompliceret. Katrin, du startede med at sige håb. Yeah. Og nu slutter jeg øh, hos dig i håbet om, at du lige kan øh, hey, ja. slutte med lidt optimisme. Jo, fordi men... hvis, man, øh, hvis man nu som øh, menneske sidder der og tænker... Jeg kan ikke lige overskue, hvordan renterne stiger, måske har jeg mistet jobbet. Og der, altså der, er, der, der kan være mange kriser, som du sagde, der rammer samtidig. Hvad vil du så råde til? Jeg vil råde til, at for det første, som jeg taler med en, en ung, klog mand for tiden, jeg har i sjælesorg om, og det er, at han skal nok få det bedre. Men det går ikke helt så hurtigt, som han gerne vil have. Det er jo det, når vi har det dårligt. Så vi det skal holde op Nej, det op. Men sagen er den, at når man er i en krise, og, så må, og en krise betyder jo i virkeligheden transformation. Og enhver krise er noget, man ikke selv har bedt om. Det er det, der er, altså... Fordi den, vi er ikke bedt om, at skulle ændre noget, gå til venstre i stedet for, at vi at gå til højre. Vi bruger rigtig meget tid på, så at være rigtig ærgerlige over nogen. at altså, Nu pludselig kan vi ikke gå til højre, når vi vil. Og så opdager vi måske lige pludselig, når vi går til venstre, at der er også en fordele fordel der. Men det tager bare noget tid, før man kommer derhen med sig selv. Og så tænker jeg, at det også er heldigt, at vi sidder her, fordi det er pressens hus. Og det værste, der har sket i nyere tid, måske i hele min livstid, det er, at vi fik afskaffet offentlighedsloven. For det betyder, at pressen har dårligere mulighed for at stille sådan nogle opfølgende spørgsmål og sige, at kunne vi få en strategi? For hope is not a strategy, vi skal have at vide. Hvad har I tænkt jer at gøre næste gang? Det vil vi så gerne vide. Og så kan vi, vi blive fra med at spørge, Både spørge om. sommerdage til offentlighedslov. Det synes jeg var en smuk, smuk afslutning. Den dame og, øh, og de her. tak fordi I kom og gav os bud med på, hvordan vi bedst kommer igennem kriserne. Katrine Lilleøre, Michael Bang-Petersen og Lars Christensen. Og tak til publikum.